día, queridos queridas ouvintes, vintes, comareiras, comareiros todos, empezou o 2024 e nós aquí seguimos a pé de micro traballando cada semana máis do que nos toca para estar convosco nas ondas, ofrecéndovos a actualidade máis fresca do noso instituto. Propósitos, Dani Novo, xa vos avanzamos, que temos moitos xa é defeito neste espazo, como a Verdes, vai haber novidades notables que xa iré desconhecendo. Polo de agora, aquí estamos, ás 4 de sempre, Raquel Facorro. Hola. Gonzalo Filloi. Hola. É un Bo día. Tamén coñecida como a Madre Taboada. Correto. E que ambos fala, Olaya Liñares. Que tal, xentinha, como foi o Nadal, como comezaste o ano? Erceso de unto para mi gusto. Conmigo, non no sabía que te apelidabas Calvo. Era das conservas. ¿Eres ti? Sí, claro. O que pasa que intento disimular é eh, veño aquí a traballar. disimular, eh, bueno, traballar. <ríe> son funcionario, recordas. Eh, veño aquí a facer como a pero evidentemente antes ah, sona das... vale. Claro. A min me gusta máis a Rianxeira. O a Ay, churrosquiña, no, pero no, no esas son máis da, da, da saia da Carolina, Corti... pero bueno. Eh, Perdón, perdón. Estávamos comentando que tal comezar o ano, que tal rematar o anterior, ben. Sí. Como, bueno, eu estive un pouco griposo. Ai, falaremos disso hoje. Falaremos que disso. Que houve assim. moitos contaxios que nos ven ben para a palabra da semana. É correcto. Mm. Aí está. Rachel, que tal os reis? Mm. Paso palabra. <laughs> <laughs> Ai, bueno, pois, eh, queridas comareiras e comareiros, o 2024 vencheo de actividades coas que pasalo ben e aprender, tanto nos recreos como nas horas lectivas. Entón, contovos eh que os recreos activos están de volta cun novo torneo deportivo. E desta vez toca badminton. Así que se vos animades a participar, pois genial, e se non, eh, pois polo menos achegadevos ao tapavillón para facer un pouco de bulto e eh, animar a quen participa. Seguimos agora coas actividades que teremos nas horas lectivas no noso centro, entre as que deberíamos destacar a participación do alumnado amante de Apolo, Atene e Xúpiter, no concurso Odisea, que nesta edición versará sobre o tema da alimentación en Grecia e Roma. Son os que desecharlleis moita xustiza como diría a miña profe de galego do Instituto, porque, como a entendida que é a rapazada non pois merece engañar, sen dúbida. Eh, é que teñen no feito xa, eh, é deles. <risa> E para rematar a sección, fazemos repaso as actividades en horas lectivas, pero fora do centro, porque hai veces que tamén hai que ver o que hai polo mundo adiante. E nada, o Wonderful Department of English organizou a súa primeira saída do curso escolar a Santiago de Compostela. E os afortunados son os de Tercero de Exo, que van ter o privilexio, previo o pago, porque agasallar nin agasallar nada, de desfrutar dun obra teatral na lingua máis fermosa que temos, sen quitar de mérito ao noso querido galego. E o ao Departamento de Física e Química ir lucir ao alumnado de cuarto º de ESO a Lugo, onde acudirán as xornadas de ciencia no campus lucense da USC. Sei que botades de menos estas seccións inventadas que troxen as últimas semanas, pero desta vez considerei oportuno eh, non facer que me petase. E nada máis que dicir que nos sigades no insta arroba iesdemelide. <risa> Mr. Filho e empanada de xogas <risos> no, Estaba ainda reflexionando que dixetes da mellor lingua do mundo sí, A máis no, vi... bonita, a bonita. A Eu vivo dela de eh, Non vou botar pedras contra o meu telhado Pero ben Por que nos fazemos isto? O sea, deixa estar Porque somos critical thinkers <risos> sí, bueno. Bueno. Eh, Queridos e queridas comareiros Estamos de volta coa sección que Sen desmerecer as outras máis estaba desdesexando Modeste a un lado, modéstia é unha tía miña É broma Pero modesta podía ser Modesta podía, pero non foi o caso Tenho Carmiña, Luísa, Ana No, eso non me gusta no. eh, Modéstia ao lado, ben sei que vos sentíades ansiosos, desesperados Ampeantes por volver a escoitarnos xogar coas palabras da nosa fermosa lingua E aprender ao mesmo tempo Esta semana falamos de encetar, e facendo un traballinguas con esta verba, podemos dicir que encetar o turrón no Nadal sempre é sinónimo de que acaba un ano e se enceta un novo. Pero, ollo, con tanta celebración de por medio, é moi doado que nos contagiaramos con bait que virus e que incluso cheguemos a encetarnos, ou gaia que non. Para entender isto que acabo de recitar, bueno, que recitei antes, non sei se vos lembrades de encetar o turrón, ta tatatá, imos votar man, como non, da nosa amiguísima del alma... Todos á vez, unha, dúas, tres RAC En primeiro lugar, dinos que... Dino, pues... Dino, como dinos Dino de vigo Dinos Que é un verbo transitivo eh, Raquel Atende, que recordemos que Perdón, que... esto xa o sabía eh? O que non sabía Aquele que admite o uso dun complemento directo. Cuxo significado é Empezar a cortar ou gastar Dunha cousa que está enteira Por exemplo, encetou a botella Encetou o queixo A segunda acepción fai referencia a un verbo pronominal, é dicir, un verbo que vai xunguido a un pronome reflexivo. Trátase de infectarse unha ferida. A raga, raga, perdón, ilumínanos con este exemplo. Enceptouselle a ferida. A verdade é que como fillo de gandeira que son, teño escoitado moito de encetarse con animais. Por exemplo, cando se encetaba unha vaca entre o ubre e a coxa, que se lle botaba graxas en sal para aliviar a infección. Bosque... A cal definición vos sumades? A de empezar unha cousa, empezar a gastar unha cousa ou a de infetarse? A de infetarse, pero na miña casa decimos encertar. Eu tamén, teño que ah, dicir vale. que era encertar con R. Ba, a, Emma, que che parece se metemos aí na, na redaccións de Galego 12.1? <risa> é que cando, é ben aí baixunguido, digo. É plan reto. Podemos fazer eso, veña. Veña encertar. En, eu, eu, eu sí que digo encetar e tamén evidentemente co ca parte máis infecciosa da palabra. Claro. Sí, eu ríame por, por ser tan específico, non? Cando se encetaba unha vaca entre o ubre e a coxa. É a coxa. Lembra a que lle chamas coxa porque o meu alumnado que estivemos estando estudando que era a coxa, a que parte lle chamas ti a coxa. Aínda. A a a A coxa, a, a ver. Aíngoa, aíngoa, nós o é a parte e... interna da, da parte parte coxa. Claro. Pero eu a coxa a coxa é a parte que vai parte do do xeño A cadeira. É o claro, sí. que lhe chamo donde a coxa. fémur, vamos. Correto. Que é un sítio no se poden encetar porque non teñe máis sitio no corpo Donde... No? unha ferida pode incentar, ah, cando faláramos de que se incenta como sí. como dixeiches ti, está esta vaca encertada Era habitualmente <risa> eh, no período pós co, E desburrir pero chamábolle o ubre eh, cando estaba inflamado sí. por razóns sobias do parto, chamámoslle palmoeira. Tenha a palmeira infetando, se encertouse a vaca claro. e encertávase sempre entre o ubre e, e a coxa, a perra. Claro. Pois pues tamén se pode encertar unha matanceira, non? Eh... A ver, eh? explícame. Não, esto... no, ah, está eh... falando de enxertar. Que ah, ah, mal, pero miñanai cando os quería levantar da cama que o millor estábamos hasta unha dormindo decía venga que se vos vai insertar o cu <risa> <Sí. risa> de tanto dormir <risa> hasta unha que faciades hasta unha Era, eran, eran tempos, cando iba un día antes non o tres cando eras capaz de de, exacto, de dormir hasta, hasta unha un. e sin si sí, eso de deitarse a calquera hora despertar oito oh, horas oh, so, despois porque horas se me deito tarde despertame como un señor a miña hora eso de, a, son habilidades de, edades que se van perdiendo co fas. As 10 da mañá aínda que 5. Pues, que pasa, eh? Os soños sabe que non bueno, este... este... que vos dure. Eh, eso mesmo. Es tanto viejo venir no me vai ben, eh. Pois pues, é que hai. Si, sí, es realidad Parado, Gonzalo Si, sí, aí vai A pílula de gracia semanal O de gracia, en fin É porque te deixamos falar Cada De gracia un... porque é gratis, xa eh, xa Cada un risico que quere ou que, que pode teño dúas eh, dúbidas existenciais A primeira eh, As baleas, delfins, cachalotes, orcas, etc Serían propensos a encetarse Por aquello que son cetazas Ai, dios mío, terrible isto É eh, eh, que me respondáis esto y a segunda es por cierto un jugador de baloncesto marcando un triple está encetando <risa> se nos botó gracia entre una cosa así no se os inventó <risa> pa'í so' astro mudo batendo Na noite calada veñen en bandos con pes de veludo Chparo o sangue fresco da manada a todas partes chegando Ben, pois ímonos poñer agora un pouco máis serias porque temos por aquí a nosa compañeira Fé Núñez que, pois, como cada programa, ben facernos algunhas recomendacións de lecturas que podemos atopar ademais aquí na nosa biblioteca, na biblioteca Xaquín Llebra, do ies de Melide. Que tal, Fé? Como estás? Como empeza o ano? Moi ben, con moita gana de ler e moita... Moito frío, pero tamén así aquí ao quente con moita caloriña. Moi ben. Hoxe ves con banda deseñada non? Con cómic. Sí, eh, desde bibliotecas escolares eh, a principio de curso, que establecese sempre así como un lema, pois este ano está adicado ao mundo do cómic, non? Entón, bueno, pois empezamos o ano con, con dúas recomendacións lectoras que son dous cómics. Son diferentes. Eh, no primeiro caso temos eh, El mundo de Sofía, de Níkove, eh, Bicen, Zabús, que é mm, a historia de unha, de unha moza que chega un momento que se cuestiona é ti quem é? No? é un, pro, un pouco a reflexión sobre a propia identidade. No? Mm. Eu, eu lembro cando era adolescente que este libro saíra como novela. Algunas sí, hai... é que é unha adaptación desa, precisamente desa novela. Uh -huh. Neste caso é, é cómic, pero é adaptación desa novela e eh, eh, o segundo é un moi coñecido xa de que está tamén na biblioteca tamén é, o, o mundo de Sofía o, o temos na Biblia eh? pero on, no segundo caso é o Lume de, de David Rubín uh -huh. eh, no que bueno, conta a historia de un asteroide novo que se achega ao noso planeta Terra eh, con perigo de, de colisión entón a ver como se resolve esa, uh -huh. esa inminente inminente perigo a ver como uh -huh. se resolve non? Sí, é que temos grandes autores e autoras de banda deseñada en Galicia, tamén hai moita moito artista debuxante. Mm. Entón, bueno, aquí tamén na sí, biblioteca sí. temos unha sección dedicada a cómics, entón se vos gustan tamén sí. preguntade que hai moito que ler. Hai moito cómic, moito álbum ilustrado, moito mm. moito moita variedade. Moita variedade, si, sí. moita, moita, E tamén hai moito alumnado que temos a sorte de ter moito alumnado que Que, que ten moitas dotes para, para o dibuixo uh -huh. sí, sí. é certo, sí. xa uh -huh. controleu por aí algúnas sí, sí. pois nada, a ler se vos gusta o cómic ou o que vos guste, porque a literatura como a todo, como as persoas sí. é diversa a topade o voso lugar é, lede que sempre é moi gratificante moitas grazas, Fe, que tamén é moi gratificante que estés para aquí <ríe> moitas grazas a vós, comareiros, é eh, comareiras é eh, comareira eu tamén <ríe> veña, ata outra ata outra Posan nos predios, Posan nas calzadas Traen o seu ventre de esposos antigos Mais nada os prende as vidas acabadas Eles comen todo, eles comen todo Eles comen todo o esa... Por vámonos a seguir encetando precisamente coa súa versión máis infecciosa Imos comenzar este Comaros do ano falando do que falan basicamente todos os telexornais que son a sorpresa todos os virus que nos están a asediar. Moi <coughs> esmos con os anpimicro. Como isto non contaba. Coa chegada do inverno e do frío é normal que os virus proliferen máis rápido do habitual, destacando especialmente nesta tempada as enfermidades respiratorias como son a, a gripe e máis xa asentada, COVID-19. Evidentemente, como xa sabedes, Son enfermedades que tiven que tragarse saliva. Tá empeando. Exato. Son enfermidades que poden confundirse, pois ervas, ambas son enfermidades respiratorias que se transmiten polo aire por pingas que expulsamos as persoas, pero tamén a través de aerosóis. Ademais, por si fora pouco, son moi similares e é bastante difícil identificar as diferenzas. No caso da COVID, os síntomas foron mudando desde as primeiras variantes, pero os máis habituais, que ademais coinciden cor da gripe, saquen a ser febre, tos, congestión nasal, dor de gorxa, dor de cabeza, etc. Eh, si sí que é verdade que nos nenos ao mellor é, é bastante habitual que teñan tamén diarreas e vómitos cousa que igual un pouco menos común nos adultos é unha prova, prova de que o eu xa son adulta porque eu cando tive tiven gripe tiven todos os síntomas menos os dos nenos entón, bueno, así como outra, outra, outra dose de realidade uh, de que xa non son a nenos E como podemos detectar estas enfermidades? Bueno, pois a día de hoxe, é relativamente sinxelo, vimos á farmacia, existen test mixtos de autodiagnóstico e estes permiten nos detectar, evidentemente se tomamos ben a amostra e o facemos ben, pero non é moi complexo saber se si temos Gripe A, gripe B ou COVID-19 facendo unha única prova. Agotáronse así. nas farmacias neste vagal. Sí? Home, sí. eu... Home, eu iba a comprar a 4 de 5 xuntos. Eu, <risa> esgotáronse. esgotáronse. Eu recoñezo que hai persoas que van comprar sin necesidade a 12 ou 15 xuntos. Xa. <risa> Sí, pero no, después nunca, anda nunca por ahí en mascarela, ¿cómo se dice? <risa> <risa> Mascarilla. Eh. Máscara, máscara. máscara, máscara. Estoy de no hiper enchebrismo, por favor. Pequena máscara. <risa> no te compliques, Va, Raquel. Va, tú sé. Mas crella, máis no, italiano. No, podo decir algo. Mira, que eh, bueno, na miña casa hai xente que pois pues, que é vulnerable non a estas ah. enfermidades, entón pois eu, como son boa filla e boa mmm, conviveinte, pois cando fou algún sitio estas Navidades, este Nadal, perdón, eh, pois poñía a A máscara mm -hmm. eh, Para que, pues, proteger maminha Proteger, pues, a xente da miña casa Que pasa, que ibas por aí adiante A eh, xente iba tosendo como becerros mm -hmm. Davalle igual por exemplo. Pero despois, viante a tica máscara posta E como que se che quedaba mirando Se che apartaban Claro. En plan, va de retro ti Satanás, quero iso que tes. Uh... Porque estaban encetado, porque tiñan medo que estivera encetada entonces. Claro, entonces moito mellor ir sin nada para mmm, disimular no, mejor, no. ¿no? Agora vou falar disto sobre todo porque, bueno, no vou Por favor, valizar alumnado... a máscara. Sí, eh? bueno, eso por supuesto, sobre todo porque, home, un pode toser por moitísimas causas, pero se temos sospeitas igual estaría ben pola cale a diferenza de fundamental entre a gripe ou mellor é a covid. Se queremos detectala, xa vos digo, o ideal sería facer un test, pois que a mellor na covid si que sigan aparecendo síntomas de pérdida de, de olfato e gusto. E, como xa comentamos, a forma de transmisión é, é idéntica a través de aerosóis que poden chegar a boca ou a nariz, é que a través das nosas mans, sempre cando estén contaminadas. Por iso é tan importante tirar unha boa hixiene de mans e non esbirrar directamente nelas, non facelo no cóbado porque así reducimos bastante a probabilidade de contaxiar os que están ao, ao noso arrededor uh -huh. máis ala diso evidentemente no inverno vai frío entonces adoitamos pasar máis tempo un espazo espechado se é ventilación por iso sempre que detectemos pois, que ou ventimos enfermidade ou ventimos síntomas non costa nada como vende Raquel por a máscara, porque bueno así reducimos a A transmisión destas enfermidades evitamos, se sedular o sistema de saúde público, que tamén é unha cousa bien. Mm, tamén, eu creo que a mellor forma de privir eh, cale é, Evidentemente, a vacinación, moi amable, querido. <risos> Vacinarse sempre vai a reducir, sobre todo, a como vamos a reaccionar ante a enfermidade, non que os síntomas sempre sexan moito máis levadeiros ca se si estamos sin vacinar. Outra cousa que, bueno, escoite a xente de, de meus pais que, ah, pois este collo a gripe A está vacinado. Pois non, porque vacinouse da B, non da A. Ou podes vacinarte da gripe, pero a gripe, igual que os refriados, teñen muitísimas sí, sí, sí. cepas. Ed, evidentemente, o que é prácticamente seguro é que se ti estás vacinado, por exemplo, contra a gripe, Os síntomas van a ser máis levadeiros Dos que serían en realidad Se estiveras sin vacinar Evidentemente pois, A vacinación sempre é ben para todos Pero se si tens factores de risco Ou se si eres máis maior pois sempre bueno, É máis aconsellable A melhor que en outros casos Sobre todo para, para limitar os síntomas É non pasado tan mal va? En a vez de estar 10 días tirado na cama pois Igual estar 3 Atópicas vacinas Siempre Este 2024 encetámolo aquí no Insti a ritmo de rock. Creo que a Rachel non llevai moito, porque si cara como que fai no. ruido. Eu son máis de Ortiga. Escoltaste-se alguna vez eh, Nao, que é este grupo que está sonando. No. El é máis ah. de Karol G. Tampouco, non te creas eh? Anche a La bichota Seguro que conscientemente non Pero, sí, pero así de refirón seguro que escoitaches Porque é un grupo así con, que tivo bastante Sona no seu momento eh, É unha banda que estivo a soar estes días Nos corredores do IAS de Melide eh, Trátase dun grupo que xa non está En activo pero que ten dado Moita crema, que me gusta moito esta expresión Polos escenarios galegos Formouse na estrada Lembro provincia de Pontevedra La sala, la sala Lenon <ríe> no ano 2005 e eh, rematou a súa actividade no 2019, ademais cun concerto ali en Amio en Santiago, supermultitudinario durante este tempo, editaron 4 álbums de estudio e tres EP's, as letras das súas cancións caracterizanse polo compromiso político e a crítica social, coma neste tema que escoitamos, Heroes da Resistencia Es no mundo da comparte de escargi, mocho moito, tan non chegar tarde, como os espíritos da nossa enoxau ti a pomos, resistencia. Este ano debémolo empezar ou con menos ganas ou, ou máis vagonetas ou porque Bueno, porque xa pois hai un programa, hai unhas persoas que te dan moita Dio, na. Pero escoite Raquel, teño, teño, eu solución pa ti. De pa, pa escoitar estes grupos así, porque a ver, cal. A, a festa da mocidade a Taboada, claro, uh, pero uh, como claro. Que festa é esa? Non estou Ai, non sei. So, Ai, non sei esta da la... mocidade. A festa da xuventude. No, a xuventude é no resto de sitios que sodes moita moi aí. Pero nós falamos da mocidade, ciudad asociada a que Sí, pero después decir en vez de no. tener, ¿sabes? Sí, pues tir. claro. Echamos <laughs> más atención. Mocidad entabuada Claro, querido no Pellis, me a min. Sodes todos me, me, tá, tá eh? a Pensionistas que me par... Fua, É verdad, que, como ti pues sí, te dar 26 Pois si teño Mira, queria dicir unha cousa un pouco seria Xa que falamos de, de encetar de, Que é un pouco isto de De infectar, se vamos a Coller o camiño tamén de contaminación Todo esto que temos eh, Estes días as nosas praias pouco encetado. Encetados Con microplásticos de pellets Entón pois pues queremos eh, pues mencionar, pois que sexa de pasada aquí no Comarros Verdes, a eh, solidarizarnos coas xentes do mar eh, que unha vez eh, viven... sofre un envite da contaminación que a, que afecta pois pues, ás costas que é algo eh, para eles dobremente grave porque Eh, pues, viven do mar. Efectivamente. E, e é unha eso. tristura, é unha tristura non facemos evidentemente en cómeros ningún posicionamento político, estamos ah, fora no, de iso. pero Simplemente é, é un objetivo. eh, unha bueno, chamada, chamada de atención, sí. de atención e, e que quen sexa, que que teña que ser que se poña de acordo de, d'unha vez por todas polo ben do medio ambiente, polo ben da xente que vive do mar. El que é... Bueno, per mm -hmm. no, no, no, evidentemente está. o que non pode suceder é que haxa máis du unn mes que se teña constancia de que isto iba a pasar de que ese pérez se se liberasen evidentemente son microplásticos aínda non se coñece ben cal a súa orixe é realmente pois parece que para os seres humanos non ten Posición, que estive eh? lendo que non, so, non que ten toxicidade alimentararia no? sí, si efectivamente antes. De feito, incluso che que eran biodegradables non sei a, a realidade disto o que, o que sí que é verdade é que non deixan de ser plásticos, é igual aquí, mm, me vou meter nun jardín por culpa do meu descoñecemento. Pero si sí que si, sí, aí vou querer evidentemente, ina que sexan microplásticos, sexan biodegradables, cousa que non sei se sí que a verdade é que igual para nós non ten unha toxicidade excesiva, pero... pero para o resto de seres vivos e para a cadeia alimentaria aí a depositar. Claro. Que evidentemente como como comentan ou xeiron algúns medios de comunicación, comemos plásticos ou microplásticos todo o porque comemos unha tarxeta, unha tarxeta de crédito, claro, sí. pero iso non implica que non supoña un risco medioambiental sí. e despois tamén é importante, máis alá de que informarse de medios fiables ou que nos parecen fiables sempre sempre é ben, e sobre todo se temos dúbidas nunca votarnos a limpar nas praias, porque se non sabemos podemos liarla moitísimo. Entonces, hai asociacións de ecologistas que poden guiarnos já están saindo protocolo. Efectivamente, non podemos ir por libre, temos que ou ben avisar a estas, estas asociacións ecoloxistas ou a xente que sepa escoitar aos expertos e despois non votarnos nos, porque igual os enterramos e facemos unha que valen dúas, entonces é mellor, neste caso, para a poboación do Común a inacción, fronte a votarme que creo que vou limpar para retirar estes plásticos e despós igual a lío mochísimo entón, pois eso, preguntarle a xente que sabe Adega por exemplo pois... pois, aí queda a mensaxe que queríamos tamén alzar dente aquí no A toloiñu xente, escoitámonos pa semana. Home, pasalo ben e non mancarse. Ni mancara ninguén. Déica. Chao. Sempre feiceis das nosas ideas. Temos amigos que están na ca Vare recuperar e vos se tempo a nosa historia. cambiou nosa vida. Sá non somos amigos. Agora somos familia, unha danza para os libros de historia. Fomos corase nun país de vergoña. Fomos valentes nun mundo de como parte escorri. Mos moito, para non chegar tarde. Nossa gente, da rosa e no caupio somos, pero esta resistencia, no vomitos, ter resistencia, se preparar más, con nuestra confianza somos una familia que se piso na rua. Netos está vida dunda.